і вражний цією заявою. Та слова дівчини повернули мені впевненість і рівновагу. Вона так просто і безпосередньо, без іронії, як належне, закріпила за мною моє перше звання, яке дотепер значилося тільки на папері в наказі Раївну. «Ти хто, шкільна прибиральниця?» – спитав я. «А ні, я липкалькова донька». Мені тепер пригадалося, що в той день, коли мене справили сільради на квартиру до вдівця Липкалюка, я зайшов до старого, був вражений чистотою і свіжістю в хаті, наче перед моїм приходом тут порядкувала жіноча рука, але й не подумав про те, що у нього може бути донька. А чому я тебе досі не бачив? Тато і не доказала сіни, не почувся невдоволений, буркотливий голос. «Насту, не, чуєш, Насту? Та ж підмітаю!» – відказала вона, зігнувшись, повела віником подолівці, і вперше в житті побачив дівочий стан. Білі міцні дівочі стегна і налиті з пасівки груденят, що не живі звірятка, ворушилися і скакали, і прозиралися крізь прошивку, з пазушини. Моя рука прикипіла до недов'язної кроватки, і я не знав, що мені з цією рукою робити. Боявся опустити її, щоб не сполохати дівчини, і раптом вихопився з хати, і помчав до школи розбейканою осінньою вулицею, і десь аж на півдорозі втямив, що більше є не хлопчик. Що вчитель я, і що... І що вже не той, ким був, бо нині вперше побачив жінку. А музики такі грали на цьому весіллі в Завуялові. Гості вже видихалися в танці, а молоді пишнилися за столом. Синій квадрат місячного світла поблід, пожовтів на квітчастій хустці господині. Я сидів за столом, опустивши голову на синій квадрат місячного сяєва. Заводини вже почалися, дівчата перестали співати. Дмитро і Клім, і Пантела втяли такої, що хата ходром пішла. І тоді я знову почув тихий голос. «Учителю?» «Ні-ні, то не Настуня». Не може цього бути, вона не має права більше мене кликати. І чого кликати тепер, коли погодилась за Юру вийти заміж? Дівчата незабаром сплетуть вінок, покладуть його на вишиту подушку із піснею такою, що серце може тріснути від жалю, піднесуть до молодої, а потім надінуть її на голову, і все. «Ні, це не вона мене кличе». То озивається болем згадка. Я бачив на стуню лише вранці. А довгими осінніми вечорами, коли на другій половині хати ставало тихо, я ждав і заклинав її, щоб вона прийшла до мене. І вона прийшла. Скупо світила гасова лампа, її постать у дверях була білою, мов привід. Руками вона взялася за одвірки, ніби поривалася до мене і стримувала себе. Я кинувся їй на зустріч, і радість від того, що поцілую вперше в житті, була враз убита соромом мого розбудженого жадання. Я зупинився, наче спійманий на поганому вчинку, а вона, поволі пускаючи руки, прошепотіла. Учителю, я хочу, що ви вчили і мене. Бо темна я, а ви, ви такий учений. Добре, я завтра прийду зарання, на добраніч. І проліг поміж нами стіл. Цей самий стіл, залитий тепер синюватою плахтою світла. Почалося з А, Б, В. Я пропадав по цілих днях у школі. Я працював як віл. А перед вечором летів додому, тоді приходила на стуня. Слухняно сідала за стіл і вчилася писати. Пасма ляного волосся спадала їй з чола на папір. Вона відгортала його рукою, боязко позирала на мене блакитними очима, наче просила вибачення за свої закарлючки. А мені моє учительство не дозволяло хоч би погладити її довгу косу. Між нами проліг стіл, а переді мною летіли вперед мої роки. І в тих майбутніх роках я бачив себе самого за навчанням, бо ж я ще так мало знав, а зі мною поруч вчилася на стуні. Адже вона знала набагато менше, дороги стелилися перед нами широкі, гостинцями, трактами. Настуня осягала мою ногу швидко, я не наближався до дівчини, між нами пролягла межею ляда стола, і я не квапився їй приступати, бо знав, що у нас усе попереду.